שלום למאזינים, והיום בתוכניתנו שיפור אהבה נמצא, שיפור אהבה? והיום בתוכניתנו שיפור אהבה נמצא האיש המעצבן ביותר בעולם. איש מעצבן. כן! אתה ידוע כמאהב לטיני. כמאהב ליטני! דני ליטני הסתבך יש לי! היה זה בערב קיץ לך, אני זוכר אותה! אני זוכר אותה ליד הגן, אני זוכר אותה, אני זוכר אותה, אותה שבת קטן! היכן, היכן מצאת את בחירת לבך? קודם כל! חיפשתי אותה בשידוכי מחשב אבל זה לא התאים לי למה? שידוכי מחשב, מה פנטיום חמש מחפשת מדפסת? מה זה לא מתאים לי אותו דבר גם בשידוכי וידאו וידאו אקאי מחפש תושי בענייג אוי זה ממש, זה ממש נמוך אני רוצה לספר לך שלקחתי אותה לים המלח זה הכי נמוך בעולם היכן בכל זאת פגשת אותה? פגשתי אותה בחרמון היא עשתה סקי אתה יודע איך קוראים לפקק תנועה של גולשים? איך? סטימצקי מה התחביבים שלה? היא שוחה כל יום 160 בריכות. היי, ספורטאית. לא, היא פשוט לא זוכרת באיזה צד היא שמה את המגבת. יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, בגלל זה אז הוא מבין, זה מסביר את זה באמת. אולי פשוט פעם תצא איתנו? אני, שניכם? לא חושב, הייתי מרגיש קצת גלגל חמישי. איך גלגל חמישי, אם אנחנו שלושה אנשים, גלגל שלישי אולי? מריצה, מריצה! זה טלטופן! איש מעצבן! אמרו לך פעם שאתה דומה לטום מה, באמת? כן, בטח, יודע, יש את הרגליים, בולטום ניק! אז הולך לכם טוב אחרי הכל, אה? כמעט! עד שקרתה התקלה. איזו? אני כבר הזמנתי מקום לחתונה, באולמי גני חצרי טוחני, סידרתי אוטו עם בלונים על השימשה הקדמית, כך נסענו לנו לחתונה, בדרך שאלתי אותה, את רוצה מזגן? היא אמרה לי כן. עכשיו, אצלי המזגן זה משהו משוכנע, זה לא מזגן בכלל, זה בקרת אקלים. האקלים מונסון! פתחתי והיא מהחלון, הייתה חולה מאוד. אז הובלת אותה לבית חולים? בטח שהובלתי! למשתי סדה, עשיתי בואו, <Marvel> אוי באמת. אגב אתה יודע למה לבחורות הודיות יש נקודה אדומה על המצח? למה לבחורות הודיות יש נקודה אדומה על המצח? שמכבדים עליהם עם עט אבל אני נושא איתי עוד תפילה. מה אתה קורא את הטקסט שלי? אה סליחה. תקרא בבקשה אני אשב בצד, תקרא. תמשיך נו אל תעשה עם איזה סיפור. פעם אחת היה קריין שהיה קורא טקסטים של אחרים, הנה עשיתי עם איזה סיפור. תמשיך כבר! אבל אני! יצא לך קצף. אבל אני נושא עם אדי, בלי אדי, כן מה זה משנה? אני נושא עם אדי תפילה שיום אחד אפגוש את אותה אחת המושלמת ובסוף התפילה אני כמובן אומר אמן שאמן עוד אחד יתפוצץ לכם. כבר שתיים בתוכנית. לא נעים. ומי צריך לנקות את כל אדם, אה? מי? ממלכה! ניאק! היפו פוטאם! ניאק! ליהנתם מהקטע? יופי. עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם קטנים. אז מי שרוצה לעזור, שייכנס ליפו פוטאם. c קח אותי, קח אותי. איש מעצבן, תעשה לי רטוב.